Molim. Samo roku, tu je moja jedna fizičan. Jel' kakvi hadisa da je uostali prevede. Manjate broti hatma. Pa da se zove ovako. Sa da, namraj malo da se okay. jednim uh. zna. Ono propisano je da se rakao radi svaki sedam dana, to je yeah. bilo uvijek. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> a već <videtianko? laughs> Dobro, nijema je... ništa, ima samo za dovu Znači kao, do, postoje ne neke predaje, ja ne znam, sa stašno da su se radošli, ali se da se dola prijena tada. Ali nema neke posebne dole, ono, hakmerska dola, to to ne nema, to su ne. ljudi nepristali, kao prijedlog, a ti ako učiš, ako ne znači da kočiš, ako nećeš. Znači, pročiš nešto što bi trebalo na ne uspilja, iletskih potreba, kad zaošiš. A nijema ne ovako nešto... Nijema, nikak mi ni sva prita, toga nema. Jer nije to neki događaj srtač, recimo, naprave u Lema nekad kad uradi neku životno dijelo. Hedža napisao, pet urbana, završio, ali 23 godine pisao. I ti jeste zlatni, na pa. I recimo, to je ta velima, tako zvana, tako jednom nešto tam se desi. Ali, Hatma ni život, nije više jednom životu kručno. Premao je svaki sedam dana, ako jedno je svaki deset, ili bar najmaksimum četrdeset, najde se ona premaš a to je nekde ono što je, što je uzeto, znači, posljednje se repopčujem, to je bilo sumneto vreme prije, i tako dalje, je slučili svaki dan sedmina, koliko dana i noći. Znači, imao noć, se takozvani vrt sedmina, I to je ta podjela koja je bila, te mi je čak govorio o podjela na triježduzeva, to je to novija podjela, nije to bilo prije. I tako dalje, iako ono... A, najmanji rok je tri dana. Najviše je što možeš oko tri dana. Posle tri dana poznam se nam je rekao, nemoj, ne razumiješ što učiš toko tri dana. Ako je manje od tri dana. A najviše je četrdesit. To je negdje to. Od tri do četrdesit. A uzmeću obzir još sve četrdesitice i ostalo što je skančastio to je Ne znamo da da A šta su rekao da može neko? Kao lijepo da se podnosi da se jedinog normalno strada. On on faktično. Da, no ne znam. Ja kažem, makar je koristita da. Ne znam. Kad kažeš Mustahab. Mustahab je šerijatski propis. Što je propis treba mu bilo kako. Iako ti nemaš pravo nešto protiv vas sa Mustahabom. Bez konkretnog dokaza. I onaj koji sluša i ona koji pita, ja smo prošlo smo rekli, koncentrusom u Lemiji, onaj koji govori, nije dužan reć dokaz ako nešto kaže, može, ne. Ali isto tako koncentrusom u Lemiji zadržava pravo onaj koji sluša da pita ako mu je jasno što je odakle to. Naločito ako je strana od koje dolazi to šuta pa fura dođeo. Vidi, razumite što ja što. Ma. Napisati jasno to što redu, ja nikto od nas. A reći mi zašto i nije skoro. Ko da ho to da se uradi na brzo ili bilo, rijeka nije bilo nikakvim, samo se da gdje ako radiš, ako radiš nešto, ne. kažeš da ti mu treba, uvodiš u stvari nešto novo. Kao širijetski propis, makar to bi ti smatru Mustahad, ne moraš već važiti. To je nemo ta riješ. Ako ne smatru se Mustahad? Zašto da raziš? Nije liđeno za, za učenje Korana i to, nebo... Izustavno očiš od sebe i gotovo. Mm -hmm. To možeš rad kad radiš. O, to ukriniš je. Završan yeah. rodbinom, prijateljnje, končije. I dostalo mnogo vam rodbino. To Ali da uvodiš nešto lijepo ovdjezano za neki kao i bare recimo je kao je što je lijepo to je već šlijenski Zato se nadraza na oliko nagomilalo koš se nagomilalo. Kako je dobro da ima prijepane, kako je postavlja. Sve lijepo je lako, lijepo je lako. Kontrake se.